Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Husznak kedves hallgatók, a 132. Teréza adását a Hármas könyvelés podcastnak. Én Szedlák vagyok. Kis Gabriella. Én meg Fejes Palás. És gyorsan amíg nem szírnak a gyerekek, se nem nyávognak a macskák. Nem tudunk hogy mi történt az irodalom világában. Vagy, vagy abban a világban, amit elég irodalminak érzünk, mert mm -hmm. a, én e, mindenféle iszonyú vegyes e, felvágottal készültem, tehát érintőt e, lehet húzni az irodalomhoz belőlük a témákban. Az egyik, ez a, e, a Bíró Szabolcsnak most kijött egy új könyv, ez a Ragnarök, ami... E, úgy azt hallottam, hogy nem rossz egyébként, és láttam egy ilyen promóciót, hogy játékot lehet végigcsinálni, miszerint, hogyha pár kérdésre válaszolsz, akkor megtudod, hogy melyik szereplő vagy a regényben. Hát én most minden, tényleg minden tiszteletem a könyvén, mert tényleg jó, jó kritikát olvastam róla, de ezek a játékok megműködnek, mindig ugye azzal jövünk előre, hogy, hogy, hogy mi lenne egy jó játék, ami, vagy, ami igazán a könyv irányítaná az emberek figyelmét? És, és én úgy érzem, hogy ez a, mi az indiai neved, meg mi a, a bőrdis műves neved, az, az, az már egy. A, a Finn. a Mindig Finn. Van? Azért a magyar intézet legnagyobb sikere volt. akkor a akkora pofátlan vásárgyi zsenialitás, mint az azóta sem történt. Melyiket mondod? A melyik az indiai neved szintén. Az végig seprő játék. Az, igen, az az volt, és, és azóta is vannak még ilyen hullámok, hogy, hogy te ki vagy a márciusi ifjak közül, és e, e, ilyesmi, és ezt az emberek szívesen megcsinálják, olykor, olykor, meg, de, de akkor a hullámot már nem vett, mint az Indian név, illetve én megnéztem ezt a játékot, és, és olyan kérdés, olyan válaszok voltak, hogy, hogy, hogy legalább, tehát nem tudom, nehéz volt választani. Nem volt, nem volt egyszerű. 8-10 opcióból lehet választani öt kérdésnél, és akkor az egyik szinte ugyanolyan, mint a másik. Nem éreztem az árnyolatni különbséget. Na mindegy, igazából ez csak egy aprópó volt, hogy, egy, hogy a rossz reklám is reklám lett, mert most milyen sokat beszélek róla, és, a, és egyben így a felé terelem mégiscsak a figyelmét a hallgatóknak, de legyenek már jó játékok, elásva valami kincs, valahol egy ilyen grundon, és meg kell találni, vagy Bármilyen, is Atya Isten, mik nincsenek ebben? Olyan hosszú válaszok vannak, hogy ezek önmaga, önmagukban regényt érnének, kattingatom végig. Viszont ez a, az a bírószabosnak ez a sokadik történelmi regénye nem? Tehát, még nem figyeltünk és nem olvastunk, addig, ha létrejött van egy ilyen magyar történelmi regényíró mozgalom. Igen. Ami nem baj, még végül is az a könyv, az itt már el is hagyja azt, tehát annyira létrejött, hogy már ahhoz képest el lehet távolodni. És örülök ennek, hogy ilyen is van. Ezt még azzal lehetett volna egyet tekerni ezen a játék, hogy Facebook játék és előbb lájkolni like kell. És akkor utána lehet szavazni. Lájkold like és oszt is meg. Így van. És egyébként 9 újú Good Life lettem Óriási hadisztappalattal, stb. stb. Sattara, sattara. És megvásároltam a könyvet, megosztottam az eredményt. 68 ember már így tett, 3 napja uh. telték. abban, hogy ez nem sikertörténet, hogy elő a játék. Viszont a te hírt az, az sikertörténetről. De, és tök kapcsolódik hozzá egyébként, mert az is ilyen. Most elkezdtem felzárkózni, és tehát nagyon nagy lemaradásom van, úgyhogy nem is mondom, hogy mit láttam, mert mindenki más sokkal többet látott a sorozatból. Jön az új uh, trónok harca évad. És láttam már olyan híreket, hogy a George Edelmartin el is kezdett aggódni, hogy, hogy az HBO az gyorsabban dolgozik, mint hogy el fognak fogyni a könyvek. Hát szerintem akkor majd így félrevonják a menedzserek egy beszélgetésre, hogy vagy ő, vagy valaki, vagy az ő nevével valaki biznisznek mennie kell, nem? Ugyanígy durva a Cyberpunk jelenet egyébként, amikor behívják az ösztákkaló idős mestert, és megmutatják neki, hogy ez itt. Ez itt a te másod már megjött. mint végre egy ah, jó. Ti követek, amúgy? Ö, nem. De én mindig is szerettem volna. Ha vége lesz, tudod. Vagy megva, meg... tudom. Ne, ne, Én is ezzel védekeztem mindig. Na, még, még a letarálás, akkor a következő hír is a sorozatokkal. Azt kihoztam, mert annyira szívemből beszél, hogy azt, azt hittem... Azt a Gabriela. Ezt, ezt, ezt Gabriella hozta, aki, aki most nem akarom mondani, hogy melyik könyv, könyvterjesztő cég melyik könyvkiadónak a könyveit e, e, akciózta éppen. Én fogtam és végnéztem az összes könyvet. De hát reklámozhatunk is, nem? Van egy Delta Vision arról, hogy melyik lehetett ez? Oké, tehát a Delta Vision-ről van szó könyvkiadóról, és Uh, volt két kategória, az egyik a science fiction és horror, a másik pedig a fantasy, és, és nekem uh, uh, érdekel mostanában a fantasy, de én nagyon így próbálok nagyon válogatni, mert még mindig kevés időt akarok veszteni az életemből, és én és még pörgettem ezeket. Megint fogtam a fejemet, és azt mondtam, hogy Aff! a frász, mondtam, de majdnem ezt mondtam, hogy én nem veszek fentezit innen, mert, mert nem volt olyan könyv, ami ne úgy nézett volna ki, hogy a, valamilyen ciklus, ez az alcíme, valamilyen ciklus egyes, köt, egyes kötete, és a címe és a könyvnek még az, hogy mit tudom én, a, a, a mágikus kard egy, és akkor az alcím a bérnyikus krónika, krónika egy, és utána van a mágikus kard kettő, ami a bérnyikos krónika egynek a második fejezete. Aztán a bérnyikus, a bérgyilkos Krónika 2-nek is ugyanígy van még két kötete, meg a Bérgyilkos Krónika 3-nak, és akkor tovább lapoztam, és ott pedig a harcos útja, vagy a nincs bosszúja, vagy a mit tudom én. És egyszerűen nem volt olyan könyv, aminél nem azt láttam volna, hogy egy hatalmas, brutális folyamról van szó, és, és ráadásul ezek a folyamok teljesen összekeverhetők, tehát mint ezekre is lehetne már ilyen generálni, tehát fantasy cím. Nem hogy nincs lehet, hogy hogyan, hogyan válogatnak az emberek ebből, hogyan választanak, hogyan tudnak egyik ciklusból a másikba keveredni, mert tudom, van ez a Jordan nevű szerzős az időkereke ciklus, amely tudom, hogy monstra, és tudom azt is, hogy ezt viszont sokan uh, miért adják, tehát mint egy ilyen ősies, és jöttem hibákkal, de, de, de nagyszerű folyam. De hogyan hagyod ott és keresel egy újat? Vagy ezek a, akik a, ezeket a ciklusokat olvasják azoknak hát nemcsin, nem is olvasták. Az, az, az ő esetében még azt segített, hogy meghalt az író, aztán más folytatta. A Aha. Utána belevágsz a malazai bukottakba, ami szinte ilyen teljes polcot elfoglaló A következő évedben akkor leveszed egy másik hat eset, és akkor szintén szépen el lehet navigálni. Vagy a másik, hogy beszerzem mindet, este megiszol három felest, és valamelyikben folytatod valahonnan. Ha, szóval nem Aha. Számít. Az hát ez, ez egy drága tevékenység, mert ilyen teljesen hülye ilyen igazi, fantasy nevekkel kell előjönni, tudod, ilyen fantazi névhalmaz, meg a különböző ilyen nagybetűvel kezdődő dolog, hogy a templom, meg a város. Igen, ha, igen, tudom, igen, igen, igen, Közben a macska készül lerúgni a mikrofon, ne egyetek, meg. Nem éltünk már. Semmi de megfogok egyébként. Hogy azon gondolkodtam, hogy mindegyik könyvhez ilyen ekit csomagolnak, hogy, hogy egész éjjel olvas, és különböző kis mintákkal. Hát én megvallom, őszintén annyira frustrált ez, hogy ennyi ciklus van, hogy a végén direkt kiválasztottam egy olyan könyvet, ami egyetlen önálló, és csak úgy van egy magában, és ez a Brandon Sandersonnak egy kötete, amit már el is a címét, mert egy ilyen generált név. Tehát. folytat a Így van. És a probléma része, nem a megoldás része. Igen, és azt a könyvét, ami, ami viszont a, a kötszerzett világában játszódik csak 300 évvel később, azt bosszúból visszatettem, mert arra a téledben már, és aztán átmentem az science fiction horror kategóriába, ahol gondoltam, hogy ott már csak nem így lesz, de nem készültem fel, hogy a horror az a vámpír, Vámpíros dolgok, az, az, az még egy nagy ciklus, abban rengeteg minden tartozik, és valamiért oda az összes AB&D játékkönyv, meg szabálykönyv, meg lejátható kaland, az is mind a science fiction horror kategóriában volt, tehát nagyon el voltam kettyembe, és hogy, hogy, hogy erről az, aki ezeket követi, és számoltatja ezeket a ciklusokat, az írókat, a szerzőket, és, és benne van, az majd egyszerűen meséljen, hogy, hogy mi az, ami itt segítséget nyújt, hogy a nem az, hogy egy könyvet tudsz kivenni mintának, és akkor ha leteszed a voksodat, valamilyen kötet mellél, akkor az azt jelenti, hogy valójában hat kötet, vagy nyolc kötet mellé teszed a voksodat, és hogy ez nekem olyan... mindegy, mert úgy lesz jó, tehát nem is kell Teljesen érletenni ezeket, ez az egyik fele. A másiknak, hogy azért ennél egy sokkal durvább, és akkor Balázs majd ezt védekezt ki valahogyan a különböző képregény szállak. Tehát, hogy a, a melyik ember valósod, vagy a melyik betment, vagy a kiírta, a hányban indult. Így van, Aztán az kettővel durvább legalább. Igen, hát most ugye csak az X-Men sorozatot nézzük. Biztos, hogy van mit tudom, én, 15 aktív X-Men körüli sorozat. És vannak ugye ezek a húzó szereplők, mint a Wolverine most, aki ugye filmek, meg egyéb dolgok miatt épp népszerű, akkor ő Egyszerre négy-öt helyen van, hogyha történetet nézzük. Pedig neki nem ez a különleges képessége. Többek között ez is. A másik meg, hogy próbáltam én valahol adni neked, Gabi, a Joe Ebert rombinek könyveit? Ö olvastam is, tehát a, a penge magam az az első, na hát ez, én meg a jó ciklusolvasó vagyok, mert a penge magát azt olvastam, az első kötetet, és a második az itt vár, de, de valahogy, a, mivel vagy időtelt a kettő beszerzése között, közé tolakodott valami más könyv, és egy másik, meg egy újabb, meg egy újabb, és, a, és a, a, mi el, miután felkötötték őket az, az egyelőre várokozó. De azt, azt nagyon szerettem, és szerintem beszéltünk is róla így az adásban. Ugye nekem, hogy csak na. Ott lehet tudni, hogy három kötet, a végén mindenki boldogtalan lesz, meghal, vagy meghal és boldogtalan lesz, és még egyszer meghal, meg a többi. Tehát, hogy így Aha. nem nagyon lehet folytatni, hogyha lehet, akkor is, akkor is kerek az egész. De talán abban egyet érthetünk, nem, hogy az egyértelműen az olvasó hibája, akik hajlamosak, a jól megszokott sorozatból inkább megvenni a következőt, mint kipróbálni valamit úgy véletlenszerűen. Igen, ez nagy felú, egyébként elénekelte annak idején, mielőtt még fehér frakban lesétált a dáridónak a lépcsőjén, hogy az egész világmérté emberek szarogatok. És egy kicsit. Jó, hát akkor visszakaptam, ez visszaesett ez a fejemre. Felköptem és aláálltam. Nem ez ö... elidatunk vízével pernyővel. van <gül> <gül> egy lekerpet nap is nem tudott. <gül> Jódi. Okay. El el elegesen is, mint ha mi se volna, forgatva, azt a pernyő tovább sétálunk, és a következő témer ahol kicsit anyival kapcsolódik, hogy szerint a, a, a több lehúzása az, az, az arra vannak ilyen. Igen, kis... igen. igen igen igen. Pofozós történet következik ez Az irodalmi hagyítók kezelőjéről azért már beszéltünk a podcast során több alkalommal. És nem azért, mert annyira érdekel minket, hanem mert mindig elkövetnek valamit az emberiség ellen. Most éppen Ted Hughes, az amerikai költőnek az életrajzírója vette észre azt, hogy a további nincsen hozzáférése a, a hagyatékhoz. Mert hogy nem életrajzot kellett volna írnia, hanem irodalmi pályaképet. Vagy olyan hasonló két teljesen ugyan olyan jelentésű szó felett megy a Irodalmi életpálya és életrajz, ez, az, ez a két szó. És, és most hát meg kell várni, amíg még nem tudnak belepofázni az ő dolgába, és akkor tudjuk meg, hogy tényleg kibékültek-e volna Szilvia Plasszal, vagy, vagy hogy mégis mi volt ennek az embernek az élete, amellett, hogy verseket írt és ennek a még nála is híresebb költőnek a férje volt. Hú, az jó ez kérdés. Az ember... De egyszerűen megáll a falat, nem? Ja, ennyire hallatszik. Te nem tudtad, hogy most adást veszünk fel? Nem, nem. Akkor be is mert... Még a? Na mindegy, nem mesélek itt a család életről, mert mindenki el tudja képzelni a két gyerekkel. Szóval, hogy ki a híresebb, az jó kérdés, ez az egyik, mert az, az irodalmi kép az annyira vicces, az irodalmi kép az, amiben nem, nem amiben a főös az, az, az, az végig királyfiként viselkedik. Nem az nem az emberek nem veszekednek, nincsen házadszások, is semmiképpen nem derülnek ki olyan szaftos dolgok a magánéletükről, amíg megvennék a könyvet. Viszont benne van a írógépének a fotója és ilyen büszke mosolyra, hogy áll mellette. Ezt most meg is kell nézni, hogy van róla a írógépes fotó. De még vettem a piacon egy írógépet, de aztán a jobb eszem az így visszarántott. Lett volna róla is, akkor pedig ilyen foto és Sőt. A családi archívumban lehet, hogy lenne még ilyen Erika írógépes. Aha. De mindenkinek jobb, ha nem keresek. Addig menjünk, amíg keressel képet, addig a következő hírre. Csak menj bármikor, robbanhat újra a sírásbomba. Ezt ez szerintem Ádám hozta, mekkora a magyar könyvpiac. Én nem olvastam ezt a cikket, tehát végül is Ádámnak kéne felvezetni de, de spoiler van a címében. Aha. Uf, csak Szilvia Plásznak a roján már írógépét találtam, mert visszaszakadok ide az írógép fanatizmusból a, a magyar könyvpiacba. És hát úgy spoiler, hogy a, az a, a cikk címe, hogy az MKKS szerint 20 at csökkent a könyvpiac-tankkönyvpiac a államosításával. Ez a, a negatív üzenet az egésznek. A másik, hogy a, a gyerekkönyvpiac az, az nő, mint az állat. A szép irodalom, amihez oda számolják egyébként a is valamiért, az, az, az szintén nő valamennyivel. És a ismeretterjesztő, meg a szakkönyvkiadás az pedig tovább zuhan. Ami azért meglepő, mert nagyon igazán izgalmas magyar ismertelésztők, hogy még sosem szoktak szembejönni. És hogy vajon micsőkkel egyáltalán? Hát, hogyha így megnézi az ember a, ugye mindig jövök a repülőtéri könyvesbolt mindig van a jó pár éppen, éppen trendi non-fiction könyves, én úgy látom, hogy abból könnyen, könnyen levesznek az emberek, tehát az így szerintem itthon is van ilyen dolgok iránt érdeklődés, nem csak valahogy nem találja meg a vásárló, meg a könyv egymást. Én nagyon szoktam venni annó, vagy sőt a héten is vettem, Amazon boltban. Érdekes non-fiction valamilyen témára, amit ajánlanak, szembe jön, olvasok róla a ciket, stb. Ellenben amikor a könyvesboltba oda megyek az ismeretteljesztőnövű izéhez, akkor SH Atlas van, meg Adobe Illustrator kézikönyv. Aha, de És valami öt éves verzió. Igen, meg egy-két üzleti self-help, az a fajta, amit falzsebben lehet hordani, hogy azonnal a liftben üzletileg self-help eljed magadat, ami az szintén gyanús egy picit. De már csak azok a könyvek valók, a, a, ami a pénztáránál szokott lenni a könyvesboltoknak, hogy a kis kiskutya, vagy a, a szeretet, és akkor ilyen szép virágos... Amin, amiből szép ajándék lesz. Igen, hát, igen. a tízes. Igen. igen. Igen, igen. Hát, de, isztés, de ez nem tartoznak például ezek a, igen, az azért szerintem, vagy a Szendi Gábor, vagy a Csernus, tehát hogy ezeket um, én mondjuk lehet, hogy ide sorolnám. A Csernus megítélése sokkal sokkal hosszabb többsoros vitának tűnik már. de Szendi Gábor is. Igen, igen, de ezt lehet egy röviden elintézni, mert valójában ugyanaz gondoljuk, csak, csak én most azonok, hogy hova sorolható egy ilyen könyves szerint. És nem mindegy, érdekes. Minden esetre tavaly 5 67 milliárd forintos forgalom volt ezekből a típusú könyvekből. Ez azért nagyon izgalmas, mert ez még mindig lényegesen több annál a 862 millió forintnál ami a teljes magyar könyvpiac. Hm. Úgyhogy így, gyakorlatilag az e-könyvpiac az, az hiba alatti 200%-a a teljes magyar könyvpiacnak az MKK-je mérése szerint. Jól van, és még mindig van, és még mindig. Igen. Ja, igen, és hoztam még kettőt a szobrot, és ez tényleg már a vége. Annyira durván fassa, Edgar Lempó szobrot építenek Bostonban, hogy, hogy nagyon. Az a fajta, ami az asztalon is jól néznek ilyen kis izé, bronz vagy színezett plastik gyűjtő kiadásban, de úgy alapvetően a utcán oda mennék vele szelfizni. Nagyon állott tényleg. Igen, jól néz ki. A, a gyűrött arcú költő sétál kezében egy, egy vulkanfiber kofferrel, előtte pedig egy ilyen fantazi holló repül. Úgyhogy ilyeneket szeretnék még többet. Ugyanígy nektek mi a kedvenc Pesti szoblatok? Pesti Aha. Budapest, Székesfőváros. Bocsánat, vidéki vagyok, ilyenkor mindig kérdez, hogy Pest az, az egész. Ó ez nagyon jó kérdés, mert egyébként vannak jó pofák, de, de nem jut eszembe. Tehát olyan, hogy így, itt a kedvenc könyv, hogy igazából nem is tudom. Akkor a kapcsolódó friss hír az indexről, hogy meghalt egy férfi a kalambó szobornál. <gül> Jó Isten. <Komolyan. gül> Na hát a kalambó szobor az például lehet kedvenc. Csak még egy kérdésem van, miben halt meg szegény? <gül> <gül> oh, oh, oh, oh, oh. <gül> Akkor megadom én a végén a kegyenem nem Face, mert hogy még egy utolsó gondolkodtam, hogy, hogy ezek a szerintem az ilyen típusú blogok, mint amit a múltkor ajánlottam, az mondjuk konkrétan regényhez kötődött, a Szétsi könyvekhez, a, a, a csontos fűző, viszont ez a blog, amit most hoztam, ez, ez számúra olyan, mint egy, egy, egy, egy, egy ismeret magazin, tehát, hogy ilyen újság ez a mindennapok története. ezt már nem is tudom, hogy honnan keverettem ide, talán valami a nők a sorsa, a, vagy a nők helyzete a családban. E, minden esetre egy, egy történész e, kutató különböző hétköznapi dolgokat e, vizsgál meg a, a, a, tört, a történetük rében például. E, ami nagyon tetszett a cikkei között, az az időkezelés e, a történelemben. Tehát, hogy a, a, mondjuk 100 évvel, 200 évvel ezelőtt hogyan, hogyan kezelték az időt, mi volt az időmérése, volt-e rá szükség, e, hogy élték meg a mindennapokat, a, a rutint, rohadt érdekes témák, és, és, és ezért azt szeretném ajánlani nektek is. Emlékeztek még régről az Alfa magazinra? Ismeretterjesztésről, nem? Neked általában nem volt meg? Nem, nem, nem, tök maradt. Igazából nekem is. Komolyan? Én azt nektem, most így eszembe jutott, mint annak kedvenc ismeretterjesztő magazin, és akkor bejön, bejön most egy ilyen pár borító, és totál minden egyes borítóra emlékszem. Aha. Ezért Jó, a... megvan. Tehát. Jó, oké. oké, oké. A Nautiluszt ismeritek? Van ilyen, egy új, új na, nem. Nem, nem, nem, ez egy igazi dolog, nem magyar művészetről szóló. Uh, beraktam a linket, ez meg egy természeteteményes ismert teresztő dolog, de úgy, hogy, hogy jobbra-balra elkanyarodnak egy-egy témától, és nagyon furcsa a modelljük van, hogy a interneten ingyen van, és meg lehet rendelni papíron pénzért, és a kettő között meg aztán semmit, tehát mondjuk e azt nem lehet belőle vásárolni. És ilyen nagyon tág témákat jelölnek ki. Most a 11. száma a fényről szól, mint olyanról. Aha. És akkor ehhez, ehhez és jó nagyon sok cikk. Az előző a, a Merger's and Acquisitions volt a címe, és akkor az asztrobiológia kialakulásától kezdve a lóversenyig vannak benne cikkek. Nagyon izgalmas dolog. És most... Könyvek. Amit olvastunk rész, hiszen arról szólunk, azt hiszem. És Én egy könyv készültem, és meg nem hogy mondják a fickó nevét, smiz vagy smiz. Smiz, mert az úgy extrabb Aha. Aha. Aha. a James Smith a felfedező című könyve, amelyet uh, nagy örömmel már elkönyven lehetett megvenni. Ez volt az egyik, amit így felhalmozta az egyik vásárlás során. És az már régebben is érdekelt, jókat olvastam róla érdekes cikkeket. Mindegyik elően homályban hagyta a történetet. A történet az, a klasszikus űrkutatás, tehát az űrkutatásnak az a szakaszában játszódik, amikor, amikor Mondhatni minden a nap, napjainkban, amikor küzdenek még az űrkötötásra pénzt szerezni, illetve próbálkoznak, de, de az a fajta nagy lendület, ami a hidegháború idején megvolt, meg a holdbeszállás idején, az már elveszett, és azért indítanak egy olyan ö, ö, expedíciót, vagy, vagy ö, nem is tudom, egy, egy, egy rakétet, vagy egy űrhajót, amely amelyet gyakorlatilag a tőkéből, tehát, hogy a, a, a cégek dobnak össze a pénzt, ezért aztán sok logós termék is van a fedélzeten, valamint egy újságíró, aki, aki pedig azért felel, hogy, hogy valahogy visszajön legalább némi nemű summa a, a történet eladásával, a cikkekkel, a videoriportokkal, a tudósításokkal, meg mindennel. És megy ez a hajó, aminek tulajdonképpen semmi más célja nincs, csak minél messzebb bejutni. Addig eljutni, eddig lehet a 50 os üzemanyaggal ott megállni, így ilyen csikorgó fékbe húzva, és visszafordulni, és akkor visszaény a földre, és akkor el van mondva, vagy eljutottak az emberiség leg legtávolabb, tehát a legtávalabb abdra, még soha. Ez a szituáció, Ősünk ott van a hajó fedélzetén, és hát úgy indul a sztori, hogy rögtön meghal a kapitány, majd szépen lassan az összes utítás, <gül> és hősünk egyedül marad. A hajó 50% üzemanyagnál nem fordul meg, és hamarosan már csak 10%-nyi üzemanyaggal ö, rendelkezik, és ekkor néztem, hogy a kindle nek még csak a 13%-án a könyv, de már csak egy szereplő él, és, és nem sok uh, jövőtáv uh, van előtte. Konkrétan még néhány napnyi élet egyedül egy gyűrhajóban. Hát ez el lehet képzelni, hogy akkor most mi van, hogy beszélget magával, vagy esetleg visszaemlékezések, meg vagy miről fog szólni ez a könyv így. Uh, nehéz innen folytatni, mert nem mondhatom el, hogy miről szól, mert itt egy olyan fordulatok és olyan uh, történetszállak uh, jönnek be, amelyek gyakorlatilag uh, az olvasás élményt tönkretenném, mint azonáltal ez nem egy. Nem, nem feltétlenül a történet a lényeg ennek a könyvnek, ha bár az is nagyon szépen meg van csinálva, hanem lélektani drámaként is működik. És, és, és valahogy, tehát szerettem nagyon ezt a könyvet, mert visszahozta azt a fajta. Science fiction-t, ahol még nincsenek uh, hatalmas táborhatók, meg, meg mint, az, mint a Rénolcsnál, ez a három bolygó pusztult el, rajta 5 milliárd élőlény, és, és aztán 60 ezer fény évnyire ugrottak, és ott folytatódott tovább a kaland, meg, uh, meg, meg nem vagyunk már annyira messze az emberi léptéktől, mint mondjuk uh, Banksnél, nél Szóval valami közel van hozzánk, és, és annyira közel, hogy, hogy, hogy teljesen átlag emberekről szól ez a, ez a kamaradráma, és számomra egy kicsit a filmpárja az a Moon volt, sőt, nem is kicsit, mert sok szempontból hasonlítanak egymásra, Ebben a minimál eszközökkel nagyon erősebb tudnak létrehozni. Ha azt szerette valaki, akkor szerintem ezt a könyvet is szeretni fogja. Attól függetlenül, hogy egy kicsit én úgy éreztem, hogy túl volt írva, és én vágtam volna még belőle egy picit. Néha kicsit sok volt nekem már a lélek, vagy a lelkizés, de, de nagyon, nagyon felkeltett az érdeklődésemet a szerző, és, és örülök, hogy így frissítette fel a science fiction toposzokat, vagy a hagyományt, hogy nagyon üde és jó kis könyv lett. Ez Egyrészt eladtad, másrészt meg beugrott egy képregény, ami csak egy ponton kapcsolódik ez az egészhez. A DMZ-vel, Demil demilitarizált zónával Igen. találkoztál le, az, ahol egy a... blogger csávól leesik be ami, ami sajatos módon egy, egy DMZ és különböző erők hatnak ott egymás ellen és elkezd tudósítani az egészről, megpróbál életben maradni nem. a világban. Fú, nagyon ismerős, de nem. Nem aggódik be. Na mindegy. Jó kis könyv, és akkor lehet, hogy a, a, a, a hely is, tehát a képregény is megéri. Na, kíváncsi vagyok, hogy, hogy tényleg összekapcsolhatóak-e Na mindegy, ajánlom, ajánlom, és örülök, hogy ilyen kiadványok vannak. Tehát most nekem egy kicsit ez a Gabó kiadó, őket dicsérem, mert uh, amiket mostanában jelentetnek meg, és így uh, felkelték az érdeklődésemet, azoktól minden elégedett voltam eddig. Úgy az a Gabó az új adásra esetleg? Nem tudom, hogy ez, <szerző> <g <Finnish> <g�> hogy ez új adásra lesz-e. <gül> Vagy ez igen. Az, a Gabó szerintem nekem az új Gabó. Mert hogy eddig a régi az, az nem, nem, nem igazán, kísértem figyelemmel a tevékenységet. Így szerettem valaki kivágni magamat, és a szó a stúdiói. Erre meg rá fogok majd nézni, mert nekem az irány ezt a felfedezőt. Bár rögtön az ugrott bele, hogy nem tudom, még science fiction filmben volt amikor a Csávó elkezdett a falra festeni étellel, mert kiszorult az altól és Ez valami hülye végeték, nem mindig is. És egy teljes barlang civilizációt kialakított abban a két évben, amíg a többiek aludtak, ahogy el volt rendelve. Viszont hoztam hogy a a Szilási a harmadik hídja, aminek nem. Oh. annyira nem értem végig, hogy felénél sem vagyok, de azért beszélni tudok róla valamit. És majd lesz róla a szó következő héten, megazután azután is kezdjük az, hogy ez nem egy krimi. De változta se kedvéért. Vagy legalábbis ameddig eljutottam benne, nem tűnik annak. Üh, ígértek róla olyat, hogy majd lesz hajléktalan nyomozó, ami ilyen furcsa Atya Úr is, lesz ebből érzés. És ez az érzés szerencsére ez nem jött be, vagy nem ilyen a könyv. Az egész egy ilyen klasszikus osztálytalálkozó történettel kezdődik, elmesélődnek a karakterek, és aztán bele csöppenünk egy, egy szegedi hajléktalan csoportba, ahol nagyon lassan bomlik ki az, hogy, hogy kik ezek az emberek, hogyan élnek, milyen a világ, milyen volt hogy a gyerekkoruk, kikiből volt szerelmes a a megelőző életükben gimnazistaként hogyan alakult az életük egy teljes emigránsos benne az elejében, annyira, hogy ameddig eljutottam, és ez nagyjából negyede, addig speciális feci haláleset nem is történt. Hát, aki azzal vette meg, hogy ott szerepelt valamelyik anyánlóban az, egy krimi, az most nagyon csúnyán megszívta, mert annál, annál lényegesen lassabb, míg a az előző szílasi körnél legalább az meg volt, hogy az elején megtörtént gyilkoság gyilkosság, és utána sakkoztunk a mesélőkkel, meg azzal, hogy ki hogyan lát rá a világra, meg, meg ki mit értékel belőle, meg egyáltalán hogyan tud, tudja megírni azt, amit megtapasztalt. Addig itt legalább ezzel nincsen gond a cserébe, hát egyelőre a történések azok viszonylag végnyav folynak. Viszont ami az előző szílasi regényben is feltűnt, hogy ez a fickó, az tud írni. Emiatt... Ha lett volna időm, akkor mevégeztem volna ezen a héten, de nem így jött ki a lépés, de mégis azt mondom, hogy, hogy akinek két ér lett volna, hogy meg kell venni ezt a könyvet, vagy hogy jó-e, vagy hogy érdekes nagyon nyugodtan mondom azt 25 nak hogy igen, ez, ez, ez ismét megvan van írva, nagyon szép, nagyon jó szöveg, és, és nagyon működik, ráadásul most egy olyan fajta aktualitást így kapcsoljunk hozzá valami más típusú kultúrát is, lehet hozzá találni, hogy a titanikon is vetítenek osztálytalálkozós történetet. És, és mindenki, aki már elhagyta a, a gimnáziumot, és túl van az első öt évesen, amikor még mindenkivel tudta, hogy mi történik. Mert hiszen havonta egyszer otthon isznak, utána a 10-15 felfelé az már úgyis mindig más élmény, és, és ezek a sztorik meg a is jók. Úgyhogy ez voltam én. Én mondanám, hogy nekem eladtad a könyvet, de már igazából a, a, a szentek hárfáját eladtad, sőt, igazából eladta magát, mert, de, de mindenképpen hozzájárultál, és ez, ez, ez rajta volt a Isten, De hogy miért, az álmára a misztikum, hogy miért kell állíni egy csomó könyvre, hogy hogy, hogy intellektuális krimi, vagy ö, ezeket úgy rendszeresen hogy hogyha ember meghal benne, és valakit érdekel a halála, akkor arra mindig rájják, hogy ez krimi. Nem, nem tudom, hogy miért. Nem, tudom, hová tenni én sem, mert mint hogyha a magyar, magyar szépíruk így kacérkodnának azzal, hogy van ez a zsáneri dolog, ez, ez akár izgalmas is lehet, de azért nem menjünk le odáig, hogy vér, vagy valami. Aha. Amúgy remélem, hogy kiad a stobaság, ez az egyetlen reményem tényleg olyat látunk, hogy kiadók hülyék voltak. Na hát én két dologgal készültem. Az egyik a múltkori epizódba került talán szó arra, hogy, hogy valamilyen amazonos uh, kiadványra előfizettem, de még egyet sem olvastam belőle, csak mindig elfelejtem lemondani. Azóta már megtaláltam ez a Day One nevű gyűjtemény az Amazon-tól, és gyorsan el is olvastam egyet belőle. És hát nem mondom, hogy különösebben tetszett volna. Az a koncepció, hogy mindegyik kiadványban van egy ilyen hosszabb novella, meg egy vers, meg még a alkotókról lehet megtudni valamit, mit tudom, interjú velük, meg benne van a Twitter kontójuk, meg ilyen modernságok. És abszolút ez a fókusz, hogy új alkotókat mutassanak be, úgyhogy ez egy kicsit így megengedőbb voltam így a minőséggel kapcsolatban, úgyhogy még nem, nem mondtam le a cuccot, de jellemző talán, hogy ugye a hét elején olvastam a, a novellát, és most egyszerűen nem üt eszembe, hogy miről szólt és miért. Úgy, de viszont miket ajánlanak ez alatt? Rákattintottam a vásárlók, akik megvették ezt, ezt is megvették hozzá, típusú tartalomra, és a Írók és költők magazinnak az aktuális számát próbálja aladni, aminek a tetején egy piros operálos nő áll valami jégfal előtt, és arról szól a állítólag, hogy hogyan lehet inspirációt találni a világ végén. Ó, szóval ez ilyen, a, ami viszont sokkal nagyobb hatást keltett. Beszabadultunk Hongkongba egy ilyen könyvesboltba, csak nézelőd, de aztán jó nagy vásárlás lett belőle, és az, az egyik dolog, amit megkívántam, hogy Chang-Rae Lee nevű írónak a könyve, akit lehetne azt írni, hogy, hogy kínai, de nem, hanem koreai származású, amerikai író, és az a könyvnek a címe, hogy On Such a Full Sea, és hát ezt a repülőre szállás előtt vettem, és nagyjából sikerült is kiolvasni, mire hazaértünk még így a felvétel előtt sikerült az utolsó lapokat befejezni. De ahhoz képest, hogy így bezabáltam pillanatok alatt, ne, nem egy gyors könyv. Nagyon érdekes, egy ilyen, hát ilyen sötét jövőkép, ilyen disztópia jellegű e, alaphelyzet van. Nem nagyon lehet tudni, hogy, hogy mi okozta itt a pusztulás, de valamiféle környezetszennyezés, amire, ami, amire lehet sejteni, meg ugye a, a két főbb helyszínt ismerünk, az egyik a tulajdonképpen csak a, olyan szinten jelenik meg, hogy onnan menekülnek el a történetbe szereplő lakosok, ugye Kínában a iparosodásnak mindenféle brutális mellékhatása van, hogy élhetetlen a levegő, totálisan szétszennyezik a vizet, és már nem is éri meg ott gyártatni semmit, mert nem fenntartható az ökoszisztéma, és akkor ez Pár száz évvel a jövőben játszódik ez a történet, és hát egy ilyen kolóniát, egy városnyi ilyen termelőt szállítanak Amerikába, meg már saját katasztrófája is megtörtént, és a teljesen lepusztult, alig néhány idézőjelben ős, lakos Amerikai tartalmaz, és ott Baltimore városába építik fel az új kis kolóniájukat, és a történetnek két fő szála van. Az egyik, hogy van egy főszereplő kiscsaj, aki ebben a kolóniában dolgozik, a, a hal, halaka, halaknak a nevelésével foglalkozik, ami halakat utána a gazdagoknak eladnak, abból tartják nagyjából föl a kolóniát. És. Ez a csajszély szerelmes lesz egy másik figurába a történetbe és azt pedig az állam így eltávolítja onnan, és akkor a, ez a főszereplőcsaj elindul megkeresni a szerelmét, ez az egyik szál a másik szár, hogy ez a dolog, hogy hát ilyen a, a kolóniában kedvelt párocskát így felbont a, a, az állam, ez valamiféle ilyen kis politikai hangulatot izzít és akkor így felváltva a fejezetekbe halad előre a, a, a világnak a felfedezésében a csaj, aki keresi a társát, és akkor követhetjük, hogy a kolóniában mik történnek. És egyébként nagyon lassan folynak a dolgok, és tényleg ilyen kicsit népmeseszerűen meséli a csaj történetét is valamiféle hát nehezen beazonosítható narrátor. Nyilván így ezzel is Gyakorlatilag azt, azt lehet megérteni, hogy, hogy mi indította be a politikai folyamatokat, és hogy szoktak ezek a, a, a népmesék, meg a, a történetek, meg a mítoszok, amit teremtünk ilyen valós figurák körül, hogy indítanak be ilyen politikai folyamatokat. De, de egyik szá sem igazán így durván drámai. Nyilván rengeteg erőszak van egy ilyen medmegszerű lepusztult társadalban, mindenféle erőszak aztán különböző ilyen e, teljesen szegregált csoportok alakulnak, ugye vannak a gazdagok, akik akik ezeket a kolóniákat gyakorlatilag igazgatják, működtetik és táplálják ugye a lakosokat, meg, meg van a vadnyugat része ugye se nem gazdag, se nem termelő része a társadalomnak, aki meg ott szabadon, de hatalmas veszélyben Mászkát. Nagyon érdekes ilyen elgondolkodtató történet. Nagyon könnyű nyilván megtalálni azt, hogy mi az a jelenség, aminek a mostani gyökerére rámutat a történetbe pár száz év múlva megjelenő helyzet. De nem ilyen nagyon-nagyon didaktikus, hanem teljesen jó befogadható. És nagyon érdeken nyilván az élethelyzetem miatt ez a Vajta ázsiai, kínai kultúra, koreai kultúra, és tök jó, hogy olyan, olyan könyvet találok, ami, ami most nem, nem, nem az, hogy kínai nyomozós dolog, hanem egy teljesen be is bemutatja az ő kultúrájukat, de egy amerikai környezetben nagyon vicces utána olvasgattam most közben ennek a fickónak, és azt néztem, hogy az első legénye, amit, amit nagyon nagyra értékeltek, az is pont erről szól, az a, a koreai beépül az amerikai társadalmi, vagy amerikai test próbál szerezni, uh -huh. és hogy hogyan lehet megőrizni egymás mellett a kettőt. Szóval jó kis a és azt néztem, persze a, a show gyűjtésbe beleraktam a könyvre egy ilyen amazonos linket, de azt fedeztem fel, hogy na hát, ez teljesen máshogy néz ki, mint amit én olvastam. És én az angol változatot vettem meg, aminek nekem sokkal-sokkal jobban tetszik a borítója. Úgyhogy majd nézzetek rá, és aki kit érdekel, akkor törekedjen ennek a változatnak a beszerzésére, szerintem a jobban néz ki a polca. Lassan tényleg ilyen valódi könyves formává válunk. Már beszélgetünk borítókról. A következő az lesz, hogy valaki részt vesz egy könyvjelző tervező versenye, vagy olyan hasonló. Na erről csak annyit szeretnék mondani, hogy én szavaztam az könyvjelző tervező versenye. Azt hiszem, azt hiszem, hogy az volt, uh, <gül> mert a lényeg az, hogy engem nem érdekelt, hogy pontosan mi a termék, ami megszületik, mert a, a Lakatos István rajzoló, akit nem tudom, hogy ti mennyire ismertek a Lencsilány nevű figurát, jó, azért nagyon kultikus, de ö, aztán számos ö, dolgot illusztrált, például a Dobozvárost, azt ő írta és ő illusztrált a saját könyvét, és nagyon jellegzetes a rajzai, szerintem imádni valóak, amikor így meg az emberek a kis részleteket. Na, és ő, ő csinálta, és nyert is. Most nem, nem mm. emlékszem rá, de, de, de tehát, ha valaki, akkor szerintem egy iszonyú tehetséges, és, és, és, és uh, sokra érdemes grafikus a Magyarországnak. Juthaszem be könyvjelző, a, a szillassakönyvben tűnt fel, ezt akartam is mondani, csak elfelejtettem közben. Tudjadok valamelyik, amikor könyve van én beépített könyvjelző, egy milyen, Igen. egy nagyjából Jaj. És hogy mennyire úricucc ez, és mennyire ki van halva egy csomó mindenben, nagyon örültem neki. Végre nem BKV-gyeket kell bele meg energiáit, blokkokat. Még olyan, hogy papíron alvasom úgy. Úgyhogy szembe jött a, a, a múlt, egy hatalmat megtalálmány, ez zseniális, mindenbe vajott a Kindle-be is. Egyébként, ha már ilyen a könyvszaga róvat van éppen, Tök jól nekem most ugye, ezt papírba vettem meg ezt a könyvet, és hogy elolvasni tök jól látszik, hogy az ember elolvasta. még az e-booknál nincs ez. Tehát van, van egy ilyen kiolvasott könyvélmény, nem? Tehát, hogy ahogy a lapok összeállnak, vagy szét éppen, vagy kicsit itt ott meg van törve, és nem sérült lesz a könyv, csak szépen olvasott. Van, van ebben egyébként egy egy biznisz, egy ilyen audiofil, bibliophile mesterségesen gyűrődő e buk. Pontosan, igen, igen. Minden karakterét tönkölybúzapárnán konvertáltuk. <haz> Oké, okay. átadjuk a licencet bárkinek, aki hallgatja az adást. Igen, törzsészvényekért, vagy sörjért. Még inkább sörért egyébként, azt Jó, van, akkor ez a szép gondolattal szerintem. Köszönjünk. Szervusztok, kedves hallgatók, gazdagodjatok meg az ötletünkből. Bátran. <haz> Szervusz <laughs>